Гонти труби. Але, боже, що ж це таке? Хтось виїжджає зайдамацьких лав і рушає в суправді трьох козаків чи запорожців до гонтиної команди. Ось сотник з Савулом і Хорунжем подалися їм на зустріч. Від страшного хвилювання Вероніка мала не випустила з рук підзорної труби. «Що ти там бачиш, дитя моє?» Нечутно ввійшовши, стурбовано спитав губернатор і кинувся до дачки, щоб самому глянути на далеке поле. «Стривай, батько! Я сама, будь твердий!» На все воля Божа тремтячими руками Вероніка підняла вище підзорну трубу і нервово притисла її до очей. «Єдус Марія!» Гунта з ватажком ворогів обнімаються, і гайдамаки, і наша команда підкидають угору шапки. Когось підняли на списи, мабуть, обуха. Клятвопорушник, Юда. вигукнув Ладанович, схопившись руками за голову. Зрада. глухо мовила пана і знесилена майже впала на стілець. Щось важке, металеве грюкнуло в підлогу і покатилося до балюстради балкона. Що з нами буде? у розпачі прошепитів губернатор. «Те, що судилося там», – урочисто, відповіла Вероніка, показуючи рукою на небо. Замить вона ручка схопилася з місця, підбігла до занімілого в розпачі батька. «Коханий, любий мій батько», – промовила панна, обвиваючи шию блідого й тремтячого губернатора своїми ніжними руками, припадаючи до його грудей. Відваги, ради Бога, відваги, настав вирішальний час, і від твоєї твердості та стійкості залежить доля міста й тисяч людей, яких віддав під Твою опіку, і дід Князь, і Бог, матері, діти, старі, нині пристягають до тебе руки, чуєш, які ридання лунають на майдані. Поспішаймо ж туди, довіримо своїх кревних захисту, пане небесники. Я певна, батьку, що ти виконаєш свій обов'язок, мова доньки відбадьорила губернатора, і він, схопивши за руку свою любу, Вероніку вигукнув з піднесення. «Так, я виконаю свій обов'язок, моє кохане дитя, і ти мене в цьому підтримаєш». Спершу звістка про гонтену зраду викликала серед мешканців Умані такий розпач, що всі немов очманіли від жаху. Чоловіки скам'яніли, а жінки ридали, металися по Майдану, били себе в груди й рвали коси. Матері шукали своїх дітей, і топтали під ноги чужих стогін, крики, зойки зливалися в якесь страхітливе виття, і воно неслося далеко за місто аж до гайдамацьких полчич. Якби вчасно не наспіли Младанович і Шафранський, то заціпеніла від жаху сторожа, не зачинила б навіть брами, і гонта з Залізняком увійшли б у неприступну фортецю без жодного пострілу. Але Шафранський своїми палкими завзятими словами знову вдихнув одвагу старопілих попервах Макавеїв і навіть зумів заспокоїти жінок та змусити багатьох із них припинити марні плачі і приєднатися до захисників фортеці. Після об'єднання повстанців, кількість яких уже дійшла до 40 тисяч піших і кінних бійців, на короткій раді вирішили негайно штурмувати Умань. Гонта доводив, що жодного справжнього захисника в фортеці не засталися – всі міщани й городяни розбіглися, а вельможна шляхта і євреї не зможуть чинити стійкого опору. Зараз вони всі там почманіли, і коли їм не дати отямитись, а вдарити, не гаючи часу з усіх боків, то ще до вечора місто буде в наших руках», – закінчив сотник. «Хай буде по-твоєму», – згодився Залізняк. «Хоча мої молодці воліють битися в чистому полі, та для Умані спробуємо». Шафранський, поставивши на валах стрільців з мушкетами і пищалями, хотів був податися через браму до нових шанців, які сполучали місто з озером, але його зупинили вигуки вістових і зверх. Ворог спішився й оточив фортецю. Комендант розгадав намір гайдамаків і звелів бити на сполах, щоб і табір попередити про небезпеку, а сам тим часом наказав негайно копати підземний хід, котрий би з'єднав місто з табором. Не встигли гайдамаки розділитися на чотири загони і наблизитися на певну відстань до мурів фортеці, щоб зручніше було кинутися на приступ і нестримними хвилями знести всі перепони, як з губернаторської фортеці гримнули важкі гармати. Клуби густого диму відразу оповили вежі і білою пеленою почали опускатися над містом. Із свистом і шепінням, розсікаючи повітря, полетіли на гайдамацькі полчища, чавунні ядра, пронизали їх, поваливши на землю десятки людей.